Ni lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska parti i Borlöv och Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion idag är Victor, Jens och Jan. Vi har en gäst med oss. Vi ska förklara varför lite längre fram. Men telefonnumren till studion är som vanligt 040 43 70 70 eller 040 43 70 71. Rikard Steinberg är vår ansvarig utgivare för programmet. Vill ni ha kontakt med kommunisterna så går ni in på www.skp.se. Där finns all kontaktinformation för övriga landet. Ni som bor här nere i Krokan kommer naturligtvis till Malmö på Södra Förstadsgatan 132 där vi har gemensam lokal. Och där är vi onsdagar mellan 1921. Vill ni komma andra tider får ni ringa innan. Då skulle jag naturligtvis kunna ha sagt ett telefonnummer. Men det kommer jag inte ihåg. Ni får ringa det gamla numret. Vi kommer till att få något nummer. Det, är, det gamla numret är 611 88 82. Dit kan ni ringa om ni vill komma någon annan dag än onsdag och bestämma och som ni vet så är det ju ett valår i år och därför behöver partiet och kommunisterna om vi ska kunna få ut en, en ny politik och lägga fram ett bra alternativ för människorna i det här samhället i synnerhet för det arbetande folket för det är de vi vänder oss fram till parasiterna kan ha sitt helvete det beror vi oss inte om men på styr numret till vårt, vår kampfond och valfond ...är 421-53-84-1. Vi ska börja som vanligt med att prata lite kring arbetslösheten. Det brukar vi börja med. Där är i sig inte så det jättemycket att prata om den- ...därför att den ligger kvar på samma höga nivå som den har gjort nu ganska länge. Den flukterar lite upp och lite ner- men den ligger alltså över 9%, närmare 10%. Det innebär att nästan en halv miljon människor står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. En del har olika former av aktivitetsstöd. En del är deltidsarbetslösa. Men som vi vet så har ju den reformen nu... Eh, permanentat ska man säga med Mona Salins uttalande om att de inte har råd i att är det nu. Naturligtvis är det ju... Borde, det var en prioriterad angelägenhet att återställa så alltså att de som är idag deltidsarbetslösa och deltidsarbetslösa då har man tagit alltså ett jobb så många timmar man kan få det, allas, annars skulle ju, folk vägra att bli timanställda det hade ju varit riktigt eftersom man inte tappar bort inkomst men eh, det gör man kanske inte, för man har ju samtidigt försämrat avkassan och gjort den så låg så att man kan få folk till att jobbar för svälklönor och det är det som är syftet naturligtvis med hela den arbetsmarknadspolitik som EU bedriver och naturligtvis den verkställs av den svenska regeringen och som vi nu hör av den svenska oppositionen också. För det är inte bara i de tillfällena hon med Nazalin alltså som är, man får säga är ledare för oppositionen. Det är inte bara där hon har fel när hon vägrar att återställa de deltidsarbetslösas rättigheter. Utan det är ju också hon påstår att Sverige har för stora motsättningar. Hon vill, eller Sverige är för litet, för stora motsättningar. Hon vill tillbaka till en samverkan mellan staten, arbetsgivarna och en stark fackförening. Det är det man kallar ett korporat kooperativistiskt samhälle ett fascistiskt samhälle helt enkelt där arbetsköparna och staten tillsammans med arbetarna, för det är det det handlar om staten är ingenting annat än borgarklassens statsapparat för att kunna plundra och slå vakt om sina privilegier och det är klart alltså vi kan aldrig tro att arbetsköparna eller staten på något vis då kommer att ge oss för andra förmåner utan tvärtom, de gör allt för att uppfylla kapitalets minsta önskan. Något annat kan vi inte säga varken på EUs politik eller på den politik som har förts här. Om varje fall sedan 90-talet. Där fanns tider när, när det var annorlunda. Men då berodde det på att det gick så jäkla bra för kapitalet. De gjorde så jäkla stora profiter. Och då kunde naturligtvis lite av det välståndet spela över på de som producerade alla nyttigheterna som de levde fett på. Ja, det hade inte med muslimerna att göra som man har i Sverige. De och annat påstående att det har gått sämre. Nej, skämt att se då. Alltså, vi har ju hört också deras du var inne på en del förslag där man har ju hört hela tiden, man lägger fram ny, gammal skåpmat alltså, som det här med lärlingssystemet från borgerligheten vad de påstår att det skulle lösa ungdomsarbetslösheten. Alltså, man ser ju väldigt tydligt att det har funnits en stark attack alltså, mot arbetarörelsen över hela spektrat kan man säga. Både från eh, borgerligt men också från det socialdemokratiska hållet. Just för att försämra villkoren för den arbetande. För att eh, alltså, de här förslagen, alltså, fler praktikplatser eller vad det nu är för någonting. Det, det är ju inget... Det, har man ju ändå, det är ett mantra som man har hört nu i alla fall de senaste 20 åren. Och det är ju inte så att det har blivit för ungdomsarbetslöshet att, eller att äh, inte bara ungdomar utan också vuxna, att de har det finns flera jobb utan tvärtom, vi ser ju väldigt tydligt ju hur vi har för en ökad arbetslöshet hela tiden så att där har ju liksom kommunisterna skulle jag vilja säga en av de stöttestenarna där man kan faktiskt ändra på det här och det är väldigt enkelt, så det är ju bara en ny arbetstid alltså, till sex timmars arbetsdag Mm. Då har vi liksom ingen ungdomsarbetslöshet längre så i sådana fall. Nej, eh, jag faller nu det är bara ungdomar. Mm. Faller bara ungdomar som har fått jobb. Det är inte så mm. för det är många människor. Det är, alltså, det är bara 63 procent av de människorna som är i arbetsförbefolkning som har en... Eh, ett jobb så skulle vi äh, ersätta de timmarna som förlorar så skulle vi behöva sänka till fem timmar om dagen åtminstone men det, det är kanske inte realistiskt men en sex timmars arbetsdag ganska snart då måste vi ha produktiviteten kommer naturligtvis till att äh, öka den också alltså, så menar, det blir ju mer akut för varje dag som går och en annan sak som nu oppositionen tar upp eftersom vi var inne på på det deras nu att de inte vill återställa deltidsarbetslösa. Eh, det är ju det alltså, att hon har till och med eh, jag vet inte vad man ska säga skammen eller nej, hon borde ju naturligtvis skämmas för det hon beskyllde Reinfeldt för att eh, han försökte ta äran åt sig för att eh, ha infört eh, budgetreglerna och utgiftstaket. det är ju naturligtvis eh, utgiftstaket som, eh, som EU har bestämt dem det vill hon ta ut sig öran för att de införde i början på 90-talet alltså vid den krisen då den kapitalistiska krisen då den kan återkomma ungefär 6-7 år så, så man, det, det spelar egentligen inte ingen roll vilken kris det är men utgiftstaket, den har ju varit förödande för Sverige. Det är ju den som har bidragit i stor omfattning till att lägga ner hela den offentliga sektorn. Vi såg då när hon tar öran åt sig, tycker det var en bra politik i början på 90-talet. Då försvann nästan 300 000 jobb i den offentliga sektorn. Därför att utgifterna fick inte överstiga en viss del av bruttonationalprodukten. Och med stigande, alltså mindre produktion, eller när, när det är så kris i kapitalet så de inte kan eh, vill producera så mycket, så innebär det per alltså att den offentliga sektorn ska skäras ner och det innebär ju också naturligtvis, det är ju därför eller också, de säljer ut så stora delar av den offentliga sektorn som möjligt, för då plötsligt räknas det som någonting annat, om det är en privat som kan göra profiterna på sjukvård till exempel, eller på skola barnomsorg och andra områden då är det plötsligt alltså något annat än, än offentlig sektor. Ja det blir lite märkligt för henne att gå ut i en valrörelse och säga att om hon tar öran åt sig det, för då måste hon ändå ta och åt sig för den pensionens för den kommer ju ungefär där i samma vävar då man menar att alla som att man ska lägga till pensionen för spekulation ju, då måste hon ju vara stolt över det systemet där vår nu och liksom mindre pengar på grund just av den här krisen som finns i Sverige eller runt om hela världen Ja, hon är tydligen då stolt över att sänka skatten för en pensionär med 10 000 i månaden med 420 kronor i månaden och det säger ju lite om hennes kvaliteter som politiker det är ju det vi kommunister säger alltså här finns ju inget realistiskt alternativ för det arbetande folket i Sverige utom kommunisterna vi är ett litet parti så många påstår då att det är en bortkastad röst att rösta på oss. Det Där finns ingenting som är mer bortkastad än rösta på ett alternativ som man vet kommer att föra en politik precis tvärt emot vad de säger. Och det gör den så kallade optionen och det gör regeringen. Det är klart jag skulle hellre säga eller eh, Mona Sahlein som statsminister än Reinfeldt. Men det är just för att eh, han är högerextremist han är uttalad högerextremist Reinfeldt, så alltså en direkt det, det är som Björn Selv brukar om svarta gänget, de är direkt avläggare av fascismen och är beredda att genomföra fascismen, jag tror steget med Mona Salino är lite längre, även om hon förespråkar kooperativismen så är ju ändå det bättre, och det är roligare om, om den direkta högång får en knep på näsan än susarna Ja, precis som du säger, vill man ha ett riktigt alternativ, en, en annan politik, alltså som kan faktiskt lösa arbetslöshetsproblemen, som kan lösa problemen med att man ska ha drägliga pensioner som kan lösa bostadspolitiken, som kan lösa sjukvårdspolitiken och andra områden. Då ska man liksom inte gå och och rösta på de så kallade alternativ som faktiskt har gått omkring och se om att hela tiden. ju Då måste man ju rösta på ett alternativ som har en annan idé som vill föra politiken på ett annat sätt. Och det är Sveriges kommunistiska parti SKP. skiten mm. för så försöker de ta hans sådhet Den får bli hårt och drivet Till vina finns ingen tid Man är som en urkram att rasa När skiftet över Bär att av det, din jävel Jag ska släppa nutten in dig infann Men hon är var inte rädd Om de kunde de inte knäcka Jag ska ställa Tack Jag lyssnar på Radio Kommunist, telefonnummerna till studion om ni har fråga att ställa 040 43 70 70 eller 040 43 70 71. De som är i studion är Viktor, Kim och Jan. Kim har ni inte träffat för, här i studion i alla fall. Det kan finnas folk som har träffat henne som lyssnar. Kim Jensen är vårt första namn på landstingsvalssäden. Vi hade tänkt vi skulle prata lite om landstingspolitik. Och, och Kim, ja, som sagt har vårt första namn. Kim kan själv presentera sig mer om det behövs. Och och ja. lite om hans planer för landstingspolitiken och synpunkter på den. Jag heter alltså Kim Jensen och jag är 47 år gammal och beundras i Helsingborg. Jobbar som lagarbetare. Och jag har ju gått med i SKP därför att jag tycker att SKP är det enda vettiga alternativet för oss som är i arbetarklassen. Nu skulle vi ju lite grann om... Om eh, regionalpolitiken. Och eh, regionalpolitik det är ju då eh, framförallt sjukvård och kommunikationer. Eh, och om vi då ska börja med, med sjukvården så eh, säger hälso, eh, alltså sjukvårdslagen säger att målet för hälso och sjukvård är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Och vi i SKP vi, vi anser ju inte att vi lever upp till hälso- och sjukvårdslagen idag. För rätten till sjukvård har ju blivit en, en klassfråga. Trots att alla människor har rätt till sjukvård på olika eller på, på lika villkor, enligt hälso- och sjukvårdslagen, så ser det inte ut så idag i Sverige. Eh, skattesänkningar som mestadels har kommit de rika till del och den kapitalistiska krisen har gjort att den eh, offentliga sektorn och sjukvården har fått allt tuffare besparingskrav på sig. Och Massarbetslöshet och ökade klassklyftor ger stora hälsoproblem som drabbar arbetarklassen och de sämst ställda hårt. Medan ekonomiskt välbeställda människor med en sjukvårdsförsäkring kan köpa sig förtör till sjukvården. Och det är alltså inte behovet av vård som styr vem som får tillgång till vården idag. Och det tycker jag är ett stort, stort problem Eh, så därför så, eh, säger vi ju nej till privatiseringar av vården. eller ska ju inte användas eh, till att betala profiter i eh, privat eh, eh, sjukvård. Och det finns ju en rad problem med eh, privatiseringar eh, av, av, eh, speciellt av vården skulle jag säga. För vård är, kan, kan aldrig bli en, en handelsvara. Det är ju så här att den privata vårdgivarens första mål kommer ju alltid att vara att maximera vinsterna. Mm. Och, och helt enkelt därför att ägarna kräver det. Uh, och man bedriver ju sin verksamhet för att uppnå sina vinstmål. Det är ju hela vitsen med, med, med detta. Va? Och det innebär ju att vården får fel fokus. Uh, vinstintresset blir viktigare än att ge patienternas bästa möjliga vård. Och man ger, man ger bara patienten sådan vård som genererar en vinst helt enkelt. Det är ju, så, så fungerar det ju. Ett annat, en annan aspekt på det här det är att man, man vill ju bara ha lönsamma patienter. Och olönsamma patienter med stora sjukvårdsbehov eller ovanliga sjukdomar som ger... Eh, alltså kräver stora resurser de, de, de försöker man ju stänga ute på olika vis. Eh, till exempel genom att lägga sin verksamhet på platser som eh, för välbeställda eh, medborgare. Mm. Medan man, man eh, eh, man vill behandla många, många patienter snabbt helt enkelt, det är ju det man vill man vill alltså, för vi vet ju alla att, att sjukvårds- eller ohälsotalen i välbeställda områden är ju lägre än i områden där du har hög arbetslöshet och där människor har blivit utkastade i arbetslöshet på grund av den kapitalistiska krisen och där har du också mer ohälsa men där lägger man ju inte sina vårdcentraler för det är det är ju så att, att en privat vårdcentral, de placerar ju inte sin verksamhet i ett problemområde med stora och tunga vårdbehov, bara för att de vill göra en samhällsinsats. Det är ju inte det det handlar, utan, utan, och det kan man nog inte förvänta sig. De, de vill ju tjäna pengar, och det är det som är fokus för, för dem helt enkelt. Och det, därför så säger vi absolut nej till privatiseringar av vården. Vården får aldrig bli en handelsvara. Nej. så är det eh, sen är ju den social rättighet som ska vara oberoende av den enskildes betalningsförmåga det är också, också en sån eh, viktig, viktig princip ju så den enskildes behov är alltid viktigare än vinstintresse och nödvändiga hälso och sjukvård och tandvård liksom medicin, det ska ju vara kostnadsfritt det ska inte spela någon roll vad du har i plånboken, du ska alltid kunna få tillgång till eh, vård va? och när det gäller då eh, speciellt Tandvården, som är en stor och tung utgift för många människor idag så måste vi ta tag i detta och försöka göra en, en verklig tandvårdsreform eh, och det, det har du ju snackats som Göran som snackade om det på, på sin tid men det blev ju ingenting av det och eh, det är dags nu att ta tag i detta tänderna är också en del av kroppen och då, varför ska man säga att behandla det det kan jag inte förstå nej mm. Där ser man ju tycker jag också väldigt tydligast just klassamhället, hur det slår liksom just mot de svagaste i samhället. Så jag läste en, eh, jag brukar gå där Sandakar en gång om året och sådan Och där brukar de alltid ha faktiskt rätt bra broschiorer och där var för några år sedan rätt bra broschiorer just som behandlar alltså klassamhällets och just på det här området där man tydligt ser att Människor ju, hög, alltså just de här områdena med hög arbetslöshet och så vidare. Alltså de har mycket större problem just när det gäller... Alltså de har inte råd att gå till tandläkaren helt enkelt. Hur kan ett land då som... Alltså, Ibland de rikaste länderna i världen. Och vi har ändå kommit ändå en del i den, så du, mänsklighetens utveckling. Fortfarande har en sån där syn. Alltså, att man ska, Det är profet som ska gå före alltså, eh, sjukvården. Och mm. Det är ju ändå som det brukar säga. Ja, det är socialism eller barbarik, kan man säga, just i det här fallet. Och här är det definitivt barbariskt. Liksom. Absolut. Och, och, och det Kim sa, berätta om alltså att. Eh, man lägger sjukvården i välbeställda områden där människor har en... Alltså, de är inte så sjuka. De är klart lättare att behandla. De måste vara lättare att behandla en, en enkel sjukdom, en förkylning bara, än något mer komplicerat och så är det ju naturligtvis och hälsan beror ju på klass och vi ser hur landstinget agerar, alltså man, man privatiserar gör en massa privata kliniker, ser ni två till exempel in i Malmö i tunga, tunga områden för arbetarklassen, Fusio och Lindeborg, där lägger man ner de vårdcentralerna, där kommer ju naturligtvis inga nya vårdcentraler där, och inga privata kommer att etableras där utan de kommer att etablera där de eh, fixar, fixar eh, lätta pengar så kallade där de får bota försäljningar och lite någeltorn kan vara en annan lektor. Men det, det är ju sån eh, sjukvård eh, de vill bedriva. Och samtidigt så påstår man ju att vi inte har råd till det. Och det är därför man måste privatisera. Och det är naturligtvis rena rådmanbedrägeriet. Har vi inte råd till att eh, betala sjukvården offentligt, alltså gemensamt, över så kommer... Alltså det är största delen av i Sverige, människorna i Sverige inte är inte överhuvudtaget att ha råd till privat sjukvård. Inte ens gång till att ha råd till försökning och sånt. Det är alltså mer och mer, man får för sjukvården till ett, ett klassperspektiv. Man ska ge den relevant sjukvården... Den klass som man anser behövde, oh, det är ungefär som i skolpolitik när man, har, när man ska ge yrkes, eh, yrkesinriktade. Det var en gammal filosof i Tyskland, han sa, sa en gång att eh, det är absolut onödigt att ge arbetarklassen för hög utbildning. Det kommer bara att skapa problem. De som är gjorda för att arbeta kommer bara utbildning att skapa problem för. Och, och det är samma, samma med sjukvård De vill Det bästa för kapitalet det är ju om vi höjer upp pensionsåldern lite. Det är ju att vi jobbar mellan, vi lär oss läsa, skriva och trycka på deras knappar Och sen så dör vi snällt och stilla när vi är 65 år eller när vi uppnår pensionen alltså all förebyggande hälsovård och allt sånt, den är ju i princip eh, nerladd under, under ganska lång tid och det är ju en annan aspekt också, då, när man når ju inne lite på produktionen också, det är ju ändå viktigt att alltså göra en, en hälsosam arbetarklass, som kan ju faktiskt arbeta ju en, och och en massa människor som blir utslutna till det blir ju en form av vad ska man säga, en produktionsförlust egentligen så det blir ju det blir dyrare egentligen i, i längden och ha det på det viset om man ska ha en arbetarklass. Men nu har man hittat på att slänga ut om var hon vargående på arbetsmarknaden jag menar nu bestämmer regeringen nu, hur länge man kan vara råskriven för en Ja, och där, där skulle man ju koppla. Alltså, när vi pratade tidigare om att vi, eh, kommunisterna vill sänka arbetstiden till sex timmar. Och det, mm. man, det skulle ju vara väldigt bra för många människor. Därför att, eh, helso, eh, man mår ju bättre om man inte behöver arbeta så långa dagar. Va? Mm. Plus att vi hade delat på jobben så att det, det finns ju en hälsoaspekt i det också, att, att inte behöva jobba långa, långa dagar och många jobbar inte bara eh, heltid, de jobbar en massa övertid också yeah. och, och detta kan ju inte vara rätt alltså Nej. Och, och, och det är viktigt också för många säger ja, förr i tiden jobbar man så mycket längre, men det är väldigt skillnad på hur man jobbar då förr i tiden och hur man jobbar idag, alltså det, det är inte alls så eh, alltså jag menar inte att man inte jobbar eh, mycket eller sånt men det är arbetet eh, och produktionen är mycket mycket intensiva då ofta är det löpande band man kan inte missa en låda där alltså eller någonting bandet går med en viss hastighet eller eh, ja produktionen sker med en viss hastighet där inte, det är inte det får hoppa in en avlösare om man behöver gå och pinka och och sådär, och om man nu har avlösare, man gör kanske ja, tekniken har ju också gjort att, att uh, arbetsköpare idag har ju en helt annan möjlighet att övervaka sin arbetskraft ju, som man inte hade förr i tiden ju. Mm. Uh, det är ju uh, mycket av uh, arbetsuppgifterna går ju via datorer och då kan man ju uh, övervaka dem så man ser ju precis uh, vad folk uh, gör yeah. och hur mycket de gör och man gör statistik på detta och uh, Uh, detta kan ju, uh, kan ju leda till, till uh, rätt så jobbig situationer och stress och andra. Uh, mm. Folk blir utslitna på detta helt enkelt. Att hela tiden ha någon som tittar en över när man arbetar. Yeah. Så det, det, är inte, det är inte nyttigt tror jag. Nej det tror inte jag heller. Vi får väl ta lite musik så vi fortsätter prata om sjukvård och kollektivtrafik yeah, efter musiken. Yeah, yeah. Ett It land. It land som ingen annat land. Så so vi yeah. måste hjälpa våra randmän From Malmö till Napau i Randa. Vi lyssnar på Sveriges kommunistiska parti, Radiokommunist, det är Sveriges kommunistiska parti i Arlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor, Kim och Jan. Telefonnummerna till studion om ni har frågor att ställa så är det 040 43 70, 70 eller 040 43 71. Passa på, ring in idag och ställ frågor om regionalpolitiken. Jag kallar det Det är en gammal kvarleva som sitter kvar, men regionalpolitiken. Och eftersom vi har Kim Jensen med här, första namnet på den listan som kommunisterna, eller Sveriges kommunistiska parti, SKP, ställer upp med i, i den här regionen, Skåne. Och Kim har pratat lite om sjukvården Så kanske jag har lite till att prata om sjukvården annars ska vi prata in, lite om kommunikation. Ja yeah, men jag har någon punkt till här om sjukvården. Jag vill ju ta upp alltså eh, sjukvårdspersonalens arbetssituation för den, den måste man absolut belysa va? Vi I SKP visar ju nej till skattesänkningar för de rika och kräver ju att mer resurser för oss över till den offentliga vården. Va? Och vi har ju sagt innan att patientens behov av vård och omsorg ska vara det vägledande för vården. Va? Och de som arbetar inom vården idag, de har ju en jättesvår uppgift. Va? Stress och ständiga besparingskrav gör ju att deras arbetssituation den blir ju nästan omänsklig. Det finns alltså inte längre tid att vårda människor med värdighet trots att hälso- och sjukvårdslagen säger så. Och likadant läkare får ju ägna en stor del av eh, sin tid till administrativt arbete istället för att träffa patienter. Va? Och, eh, besparingskraven eh, gör att vården inte får och Man kan inte fokusera på sjukvården utan man måste hela tiden anpassa sig till ständiga eh, omorganisationer. Mm. Och eh, detta, detta är ju ett, ett stort problem. Va? Och vi har ju hört många eh, som, som eh, jobbar inom sjukvården som säger att just den här mänskliga kontakten med, med patienterna, den hinner man inte med. Och man, man, känner, man känner sig stressad, man känner att, att man hinner knappt, man hinner inte göra ett bra arbete. Och jag menar ju inte att de som jobbar inom valen inte gör ett bra arbete för de är, de är hjältar, de som jobbar där många. Va? Men, men det är inte roligt att gå hem varje dag från sin arbetsplats och känna att jag skulle vilja göra så mycket mer. Och, och så är det ju för och för de som jobbar inom valen idag. Va? Och sen har vi ju en stor byråkrati också i vården så, så att eh, detta gör ju också att det blir väldigt eh, tungarbetat. Mm. Eh, och eh, när, när byråkratin tar en väldigt massa tid, ja, då, då blir det ju klart mindre tid till att träffa patienterna. Och då växer ju sjukvårdskorna. Mm. Så, så att detta, detta måste man ju belysa va? Så därför så kräver ju då SKP att det anställs och utbildas fler människor inom vården. Och sjukvårdspersonalen som dagligen träffar patienterna, de ska ges ett rejält inflytande över hur vården organiseras. Man måste lära sig att lyssna på de som jobbar inom vården och inte ta upp som som det görs många gånger idag. Och sen har vi ju då en annan, annan aspekt i det här och det är att man måste ju höja lönerna för vårdpersonal eh, och, och för att de har ju dåligt betalt idag om vi jämför med alltså våra grannländer till exempel så är det ju betydligt bättre löner för sjuksköterskor i både Norge och Danmark yeah. och så att där måste vi också ta tag i detta och, och pengar finns ju till till det här, vad pengarna finns det är bara problemet är bara att de finns på fel ställen alltså eh, vi behöver alltså vi skulle alltså eh, göra skatt eh, höja skatten för dem som, som har mycket pengar mm. och, och låta dem bidraga till, till sjukvården och där behoven finns va så eh, vi vill ha ett slut på de organisationerna och vi vill ha mindre byråkrati och vi vill framförallt, eh, en, en annan viktig fråga det är ju som kommer in här också som, som gör att eh, det är svårt att bedriva. Alltså man, får ju inga, man får ju inga fasta tjänster och sånt och, och, och det flyttas runt folk överallt, och, det blir ingen kontinuitet i det ju. Så att, där, det är några saker jag vill ta upp här. Va? Och sen är det ju att vi behöver fler vård, vårdcentraler i, i offentlig regi. Och de ska ju naturligtvis vara behoven är som störst och inte som det är idag på många håll. Privata vårdcentraler i redan välbeställda områden, det har vi ju sagt innan men det vill ta upp det igen va. Mm. Um, det är väl lite, lite om detta. Sen, sen, sen en annan punkt som SKP har på sin, i sitt regionalpolitiska program det är ju att vi vill ju satsa på förebyggande hälso- och, mm. eh, och detta eh, för att främja folkhälsan och minska det mänskliga lidandet som sjukdom innebär. Sjukvård ska erbjuda befolkningen gratis hälsoundersökningar för att eh, på så sätt fånga upp sjukdomar och besvär i tid och det måste ju vara bättre att fånga upp besvär och sjukdomar i tid eh, än att det ska gå så långt så att man måste sätta in stora resurser för att vara redan sjuka människor eh, kan man fånga upp det i tid så, så blir det ju en mindre kostnad också för, för, för samhället i, i det långa loppet plus det mänskliga lidandet mm. Så att uh, den merkostnad som det innebär att, att, uh, att erbjuda gratis uh, hälsoundersökningar, den, den tjänar man ju in uh, på, uh, på att man slipper uh, tunga behandlingar sen, längre fram. Ju. Mm. Det är likadant med den ju precis exakt ja, samma ja. exempel där. Så, uh, och likadant så, så innebär det ju att, att uh, vi får mindre fryskrivningstaget. Mm. Så att, eh, det här är ju bara en, en, en bra investering för framtiden att, att erbjuda folket gratis hälsoundersökningar. Och jag tror att det är så idag att om du, ska gå, om du ringer ner till en var en i alla fall i Helsingborg så, så, så kostar det en hel del om du ens kan få en, en hälsoundersökning. Mm. Eh, det är alltså eh, en annan taxa på, på, på det. Ja. Yeah. Så därför så, så tycker vi att det är en sak vi måste satsa på. Va? Eh, och sen ytterligare en punkt som vi har i vårt regionalpolitiska program. Det är ju eh, företagshälsovården. Och eh, den ska ju vara obligatorisk och bekostas av, av företagen. Och den ska vara underställd landstingen. Eh, många människor eh, får idag arbetsrelaterade sjukdomar och besvär. Va? Företagen måste ta sitt ansvar för människors hälsa och välbefinnande. Och likadant som företagshälsovården ska arbeta både förebyggande och ge sjukvård åt den anställda vi behöver. Och Företagshälsovården ska samarbeta med övriga samhällsorgan som yrkesinspektioner och yrkesmedicinska institutioner. Sen har jag ytterligare en punkt och det gäller då eh, att SKP kräver att sjukvård, eh, det ska vara en rättighet för alla människor som vistas i Sverige. Eh, även flyktingar och, eh, och de som har fått ett avvisningsbeslut ska ha rätt till sjukvård. Eh, och det... Det är ett, i ett humant samhälle så utestänger man inte någon från, från sjukvård vi, vi har råd till detta och vara humana och vara, ha medmänsklighet i samhället och vårdpersonalen ska inte heller behöva agera polis eller tulltjänstemän eller kreditupplysningsinstitut när en människa med avvisningsbeslut söker vård va? Så att, jag tycker det är en anständighetsfråga att mm. vi, vi erbjuder även flyktingarna sjukvård när de behöver. Nej, absolut. Det finns ju vissa saker som är universella rättigheter kan man säga och sjukvården är en av dem. Mm. Det är oavsett, precis som vi menar, ju det ska, det ska vara oavsett klasstillhörighet eller något sådant. Det ska ha lika sjukvård och det ska ha en bra sjukvård. Ja, och det, det, alltså De ekonomiska resurserna finns för att skapa en sjukvård och en äldreomsorg som är lika för alla med hög kvalitet och eh, tillgänglighet. Eh, vi har alltså råd att behandla alla människor med respekt och låta de mänskliga behoven vara vägledande för all eh, vård och omsorg. Eh, det är fördelningen av de ekonomiska resurserna som måste ändras. Man måste beskatta företagsvinster och kapitalinkomster hårdare och fördela dessa pengar till den offentliga sektorn. Mm. Det är absolut riktigt. Och Det är, det är viktigt för att nu pratar man mycket om kommunala skatteutjämningsbidrag. Och sånt att kommuner, de, de påstår att kommuner som sparar mycket pengar har mindre... Eller de som sköter sin ekonomi på bra och kommuner. De får ge bidrag till slarviga kommuner som sköter de mindre bra. Men vad man inte pratar om det är ju den skattereform som man genomförde som har gett alltså alla företagen kommunal och landstingsmässig skattefrihet de betalar varken till kommunal eller till landstingen så, så visst finns det utrymme för en ekonomisering är en bra och rättvis sjukvård som du säger om och, men, men det, det gäller att ta resurserna där de finns och det är absolut nödvändigt att säg till att vi skapar de resurserna om vi ska kunna ha en sån sjukvårdspolitik som Kim och Sveriges kommunistiska parti pratar om. Annars får vi vara nöjda, om vi inte vill det, så får vi nöja oss med en helt annorlunda sjukvård och den, den ser inte särskilt lysande ut. Kan ni lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti, Burlöf, Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor, Kim och Jaun. Vi går igenom det regionalpolitiska programmet med, med Kim. Eller det är inte helt det regionalpolitiska programmet. Men, men i varje fall vi tar de två viktigaste frågorna. Sjukvården och eh, kommunikationen. Sjukvården har vi pratat om nu. Nu ska Kim för sig några ord om kollektivtrafik och kommunikation. För det är ju de två huvudområden. Det finns andra som vi kanske återkommer till senare. Det är ett annat program. Ja, och då ska vi uh, prata om kollektivtrafik och kommunikationer. Uh, och då är det ju så att privatbilismen den breder ju ut sig i samhället och allt mer satsatsats på utbyggnaden av vägnätet. För att på så sätt gynna privatbilismen och privata vinstintressen. En ökande bilpark med för stora miljöproblem men även trafikproblem och olycksrisker. Så SKP kräver att vi satsar mer på en utbyggnad av kollektivtrafiken i form av bussar, tåg, tunnelboner, spårvagnar och så vidare. Och eh, speciellt när det gäller tågnätet så skulle vi ju vilja föra tillbaka det till en organisation under staten, eh, alltså SJ då. Och eh, det vill vi göra därför att eh, då kan man planera tågtrafiken bättre och få, få, få en, en bättre kommunikation. Och det innebär även vinster på, av miljö och så kräver vi att kollektivtrafiken ska använda så miljövänliga drivmedel som möjligt för att minska miljöpåverkan. Eh, och det är ju, det tycker, tror jag många som tycker att det är en självklarhet, men vi, vi har det med som en punkt. Va? Och eh, även kollektivtrafiken har idag till stora delar organiserats med målet att eh, ge profit. Andelen privat ägande har ökat. Privat ägande av kollektivtrafiken medför också att man inte tar något egentligt samhällsansvar. Det enda ansvar man känner är ju mot privata ägarna och deras krav på vinst. Så därför så kräver SKP att andelen privat ägande av kollektivtrafiken minskar till förmån för statlig och kommunalt ägande. Och att allmänna kommunikationsnätet organiseras efter människors behov. Kollektivtrafiken ska vara lättillgänglig för människor med god turtäthet. Törtät, Även glesbygden ska ha tillgång till kollektiva transportlösningar. Och där har vi ju ett problem idag för glesbygden har många gånger inte tillgång till varken busar eller någon annan möjlighet att, att ta kollektiv kollektiva transportlösningar och därför så är de ju hänvisade till att äga en bil alltså. och, och detta medför ju då stora eh, miljöproblem ju, det vet vi ju eh, så vi kräver att eh, också att kostnaden för den eh, en, enskilda resenären ska vara så låg och, och målet ska ju vara en, en nolltaxa Även uh, uh, uh, på uh, kollektivtrafik som uh, finns i uh, glesbygden. Det ska inte kosta en massa pengar att åka kollektivt utan det ska vara en billig och bra lösning för människor att transportera sig. Uh, sen har vi en punkt till. Men när man pratar kollektivtrafik uh, uh, och när man pratar framför allt om kommunikationer så, så har vi ju det här uh, med internet. Va? Och kommunikationer är ju inte bara transportmöjligheter utan det är också eh, möjlighet att kommunicera via internet. Eh, att alla människor har tillgång till internet är ju ingen självklarhet i Sverige utan har blivit en klassfråga det också som så mycket annat va? privata vinstintressen har gjort att det är, har blivit dyrt för människor att skaffa sig en bredbandsuppkoppling och alla har inte de tekniska förutsättningarna för att få en bredbandsumkoppling ens. Trots att vi idag kan göra många av våra ärende via nätet och därmed slipper jag onödigt resande så att ge alla medborgare rätt till en bredbandsuppkoppling borde vara en självklarhet i ett modernt samhälle så därför så kräver vi i SKP att en utbyggnad av bredbandsnätet i statlig regi det ska ske då att varje region ansvarar för att erbjuda medborgarna tillgång till en bredbandsuppkoppling till en så låg kostnad som, som möjligt och det är också en stor alltså det blir en stor vinst i, i längden i och med att vi både miljöhänsyn också, där man vill bli med allt mer pappersarbete och, och sådana här saker. Jag menar, tänk dig hur mycket papper som Både kommun och region skickar ut till medborgarna om man ska berätta någonting men det blir en stor besparing alltså så, att, så därför är det alltid, när de kommer alltid med sådana här saker, man hör från varligheten och alla andra människor, kommer, att ja, hur kan man finansiera detta, hur kan man finansiera så alltså, de här sakerna till stor del är faktiskt självfinansierade, alltså finansierar sig själva alltså, som just det här med att man sparar in på pappersarbeten just när det gäller internet, alltså sådana här, så att det, det är inget problem att faktiskt finansiera sådana saker. Nej, inte idag med den teknik som finns. Jag menar samhället har en gång i tiden nu, eller man har byggt upp både elnät, till och, och allt möjligt och nu har man visserligen överlåtit allt heppat till privata eller i fall halvprivata när det gäller Telia och man har auvregeleerat som löser väckor det toch men jag menar annars finns ju alltså i de flesta hem idag har vi ju el och då kan man ha bregband också för det går att köra bregband över elnätet, det går att köra över telefonnätet sånt, så nätet finns där egentligen så det skulle vara dåligt att koppla upp alla människor och sånt, men det är ju det alltså att man måste göra business av det allting måste förvandlas till en vara som någon kan göra pengar på och så om inte samhället förlovar och göra någonting för att utveckla och samma är det med den där kollektivtrafiken vi ser ju, jag ser det i varje fall tydligt hur den i takt med privatiseringarna har försämrats till exempel bussarna står stilla vid busshållplatserna de har gått sönder de, har, de sköter inte underhållet och de tappar bort då turer och så vidare så, det, så där är ju, alltså och det har blivit dyrt, alltså i Malmö tar man ju då 18 kronor tror jag det är för en resa och det kan vara en resa till exempel hemma från där jag bor ner till Stortorget det är ungefär 6-7 kilometer och då, då, då kostar den 18 kronor. Det är ju nästan billigt. 18 kronor dit och 18 kronor hem. 36 kronor. Det är billigare att köra bilar. Med, med en person. Jag menar kollektivtrafik som har en samma taxa som gör att det är dyrare att åka kollektivtrafiken och åka med en person i en bil är ju naturligtvis inte upplagd för att stimulera åkandet. Därför är det ju viktigt att SKP har med dig om några taxa på sikt för det är ju självklart att alltså, man vill inte betala mer för en åka än vad man betalar eh, för att köra bil. I synnerhet inte när de nödlade de privata missköta buss parkerna som som de har gjort för det var ju någonting som de har övertat de har inte köpt in alla, det är klart de har förnöjat sånt men de har köpt de fick, fick kommunernas gamla och det är det de trodde skulle hålla i evigheten. nu är det en bostblog som börjar dras för dem, är de har för lite men det är en annan sak. Men vi tackar Kim för de upplösningarna. Vi hinner inte med mycket mer idag om dem. Vi har en annan sak att berätta om som Viktor skulle berätta. Eller? Ja, ja, jag kan ta det. det är ju så här att eh, det pågår en, en solidaritets eh, händelse som är internationell kan man säga och den kommer att spinna tre dagar från den tolfte idag fram till söndagen den, eh, till klockan fem söndagen klockan 17 och det handlar om det här eh, to go, alltså, där man skickar man har samlat ihop förnödenheter från mer eller mindre hela världen då, och man skickar grejer eh, just till eh, som nu befinner sig i blockad av Israel. Alltså man bestraffar en hel folkgrupp kan man säga. Men de får inte få de får som de behöver. Och de gör, israelerna säger det, det är på grund av att de måste försvara sig mot den, det landet som de ockuperar. Så därför gör de på det här viset. Och vi har ju inblandat det här. Vi har bland annat köpt en del i de här, för man fick köpa delar, del andelar om så alltså i de här skeppen det är en EU-chef som ska åka dit så då kan man gå till ett informationsdelt om man vill ha mer information på Gustav Vårdolstad i Malmö mellan, eh, de har redan börjat idag, från klockan 12 på fredagen till fram till eh, söndag klockan 17.00 så där kommer vi i alla fall att befinna oss och hjälpa till att dela ut lite flygbord och sådant. Ja, det, det är viktigt det är, alltså, det är byggmaterial alltså, vi vet ju att Israel har kringgärdat sin ockupationssätt Eh, zon med 6 sex eh, meter högt eh, cement Jag eh, kallar det, mur en mur, han har byggt en mur som man kan säga det är världens största fängelse där de på Gåsaremsan försöker låsa in dem och eh, ska inte få ta dit eh, de skeppen, nio skeppen eller nio vad det är, de är lastade med framförallt byggmaterial, cement och massor och andra sådana saker. Därför att det är ju inte så länge sedan, drygt ett år sedan, som Israel bombade den och backade zonen tillbaka så att man väl förmodligen till stenåldern. Men det var stora grejer och sen samtidigt så man en blockad och låter de inte föra in byggmaterial och andra gejrar och läst om tonlar och sånt eller konstigt folk kräver tunna när de inte ens en gång kan få de mest elementöra de via landvägen för att förhindra Israel Israel har sagt att de ska blockera de här nya båtarna också, den israeliska militär befäla ska själv leda aktionen och det är alltså de har tänkt då och och och, och stoppa båtarna men där är flera många personer från olika från femti olika nationer med på de båtarna så vi, och man kan säga li, live sändning från båtarna ner på Gustav Holstoy. Mm som kommer ner där i alla fall. Ja. Hela elgen kommer de finnas. ut ja, var natten också. Mm de, så, ja, för de som är ute och rumlar på natten kan jag alltså spränga på medar i söderna fall och titta. Men i alla fall så, med det så särskilt tack och jag, och en fortsatt trevlig helg. Framåt kamrater, vi luftrormanar, vår röda fana, vår röda fana. Framåt kamrater, vi luftrormanar, vår röda fana, som segern ger. Röda fanan ska mot segern gå. Röda fanan den ska seger nå Röda fanan ska mot seger gå Lever socialism och lever frihet